מי אני? אני אורי ברזילי. אני טכנאי מבאר שבע. מי אני? אני גבריאלה זלוג'יסטי. אני לא טכנאית, אני ספורטאית מרומניה. מי אתה? אני מוסה רובינוביץ'. אני פרופסור מרוסיה. מי את? אני מימי מימון. אני לא פרופסורית. אני ארטיסטית מחיפה. מי הוא? הוא מייק לואיס. הוא מוזיקאי משיקגו. מי היא? היא תמי אלון. היא לא מוזיקאית, היא ארכיטקטית מתל <מי> אביב. מי אנחנו? אנחנו אורי ברזילי ודני נחשון. אנחנו טכנאים מבאר שבע. מי אנחנו? אנחנו גבריאל אזלוג'יסטי ודנה קוסובסקי. אנחנו לא טכנאיות, אנחנו ספורטאיות מרומניה. מי אתם? אנחנו מוסה רובינוביץ' ויוסף טמארקין. אנחנו פרופסורים, מרוסיה. מי אתן? אנחנו מימי ולילי מימון. אנחנו לא פרופסוריות, אנחנו ארטיסטיות, מחיפה. מי הם? הם מייק לואיס ובוב ריצ'ארד. הם מוזיקאים משיקגו. מי הם? הן תמי אלון ומיקה קלקה. הן לא מוזיקאיות? הן ארכיטקטיות מתל אביב.